Misiune specială 36. Ambuscade din dinspre Appelsga e singura arteră importantă pe unde nemții ne-ar putea asalta cu material greu. Se impune deci ca prima urgență să-i împiedicăm să treacă pe aici, întindem așadar o ambuscadă și așteptăm vânatul. La 100 de metri de noi, un camion mitraliat de un avion de vânătoare englez e ars aproape complet. Șosea merge dinspre vest spre est și tot din direcția asta s-a scurs și traficul de la sosirea noastră. E ora 6 dimineața. Am stat mult de veche. E contrar obiceiurilor noastre să ne batem în plină zi, dar o ambuscadă de noapte mi-ar sluji mai puțin bine intențiile. Vreau ca nemții să creadă că suntem atât de numeroși și atât de siguri pe noi, încât ne putem permite orice, până și să-i atacăm în plină zi pe un drum cu trafic mare. E singurul mijloc de a împiedica să ne întindă ei nouă capcane. Prima noastră victimă e un sidecar și cei doi ocupanți ai lui. Klein, la ceva mai puțin de 100 de metri, cu un glonte de carabină, i-a zdrobit craniul motociclistului, Rămasă de capul ei, motocicleta merge în zigzag și dă în șanț. Tonții mei, cuprinși de frenezie, îl ciuruiesc care mai de care pe pasagerul mort fără îndoială. Încetați focul, nerozilor! Vă credeți la circ? De fapt, vreau mai cu seamă să-și drămuiască munițiile. Numai că pocniturile astea nesăbuite, cine le aude de departe, va crede că sunt opera unei întregi companii și la urma urmei se potrivește destul de bine cu dorința mea. În Sidecar se află arhivele gestapoului din Groning, și diverse dosare purtând însemnarea Zar Geheim, strict secret. Trebuie să fie interesante, dar vedem noi asta mai târziu, așa că le intrăm împreună cu motocicleta spre bârlogul nostru din pădure. În timp ce eu dau ordine, împușcăturile se pornesc la 100 de metri la dreapta noastră. Jill, a înspaș și sticul lui trebuie să fi făcut noi clienți. Mă îndrept spre ei fără să mai aștept. Vreo șase cadavre zacă în mijlocul drumului. Civili. Jill a nebunit de-a binelea. Fii liniștit, Tome, erau friți. Venea pe biciclete, l-am oprit pe primul și am cerut actele, era un tip din gestapo. Când ceilalți au înțeles că și eu am înțeles, au vrut să o șteargă, așa că i-am împușcat. Recuperăm armele, actele, hrana rară din bagajele lor și hotărâs dintr-o dată să tragem maximum de folos de pe urma întâmplării ce s-a evit. Aliniați cadavrele și pe cei doi soldați morți de-a curmezișul drumului, ca și cum ar fi fost executați intenționat. Valizele desfundate, cadavrele, sângele, bicicletele răsucite, camionul ars. Totul alcătuiește un spectacol destul de îngrețoșător, o punere în scenă ca la circ. Și acum, îndărăt în pădure. Trece o oră. Instalat la liziera taberei noastre, mă uit cu binocul la porțiunea de drum unde am îngrămădit cadavrele. Doi motocicliști nemți se apropie. Interzis să trageți. Cele două ștafete de scale că contemplă pentru o clipă spectacolul, apoi pornesc chiar la iuțeală. Mai trec încă 10 minute. De data asta o mașină de a comandamentului cu cinci ofițeri la bord. Se opresc, coboară, se apropie de cadavre și fac cale întoarsă și ei. Și acum, Tome? Acum? O să așteptăm. Am vrut ca ofițerii nemți să poată constata pe îndelete ceea ce prezintă toate aparențele unui asasinat premeditat. Ei și-au permis atâtea altele prin părțile noastre pe vremea când se credeau invincibili. Și invers, văzând că am procedat așa, vor crede că avem motive să ne simțim foarte puternici la rândul nostru. Crezi că o să meargă? Cred că există șanse să meargă. Se pare că a mers. Până la sosirea celor din tâi canadieni, trei zile mai târziu, drumul rămâne gol, precum chipiul unui jandarm. George, agentul nostru de legătură vine să ne anunțe că două vapare importante au fost semnalate pe canal. Un remarcher, încărcat pare cu muniții și un șlep cu propulsie proprie, încărcătură necunoscută. Dacă nu avem ocazia să le oferim canadienilor podul pe care trebuie să-l luăm pentru ei, mă gândesc că două bastimente scufundate în canale le vor oferi în lipsă de ceva mai bun, o posibilitate de trecere practicabilă. Obișnuita rutină a ambuscadelor. Nemții aflați pe platformele de lângă borduri cad în apă ca saci, se prăbușesc gata morți în canal, or se neacă în el. Unii, mai fericiți, sar pe mal și alergă spre noi cu brațele ridicate. Vor fi prizonierii noștri și ne vor duce ranițele. Mai fericiți? Nu toți. Am în fața mea, cu mâinile ridicate la ceafă, un plutonier din Wehrmacht și un sergent SS. Acesta, din urmă, poartă pe Tunică o insignă destul de rară, cea a combatanților de elită de pe frontul rusesc. Colecționar în timpul lui liber, Klein întinde mâna stângă spre insignă. Celălalt, arrogant, se dă cu o mișcare bruscă, își ia mâinile de la ceafă și îl face porc pe sub ofițerul meu, mirat. Din nefericire pentru neamț, Klein are reflexe fulgerătoare. Nici nu și-a apucat carabina așa cum trebuie, că esesistul se răsucește pe jos gemând. Un glonț te tras în plin stomac, nefericitul, vor trece ore până să moară. O la cum Lucia, de vreme ce a început. Și Lucia îl moară cu un glonț în cap. Credeți că e bine ce faceți, domnule? Mă întreabă liniștit plutonierul prizonier. Rare ori am văzut un tip curajos cu atâta simplitate. Nu, nu e bine, dar în ciuda aparențelor, e un accident, nu un asasinat. Din Bretania încoace nu mai facem prizonieri dintre ss -i. Știi de sigur cum se poartă. După cum știi de sigur că domnul Hitler al vostru a dispus printr-un ordin de zi ca parașutiștii francezi să fie considerați franc-tirori și să fie împușcați. Colegul Dumitale a avutese noroc, dar și-a pierdut norocul prostește. Am scufundat cele două vapoare de-a curmezișul canalului. Și în felul ăsta am făcut un pod improvizat. Dacă meșterigeniști canadieni știu să se descurce un pic, ar putea face din ele o pasarelă acceptabilă. Îi împingem spre pădure pe cei făcuți prizonieri. Ajutantul foarte demn merge lângă mine. Împart cu el un baton de ciocolată, spre marele scandal al băieților mei. Dacă ar ști în ce măsură mă dezgustă măcelul făcut de noi în ultimele două zile, ar avea cu totul alte motive să fie scandalizați. Am cerut un parașutaj de material. Acțiunea va avea loc mâine. Nu ne rămâne decât să așteptăm. Și iată că are loc mai devreme, în afara perimetrului prevăzut și nimeni nu-i la fața locului ca să preia materialul. Inutil să înmulțim riscurile. Pornim singuri, Jil și cu mine, în căutarea containerelor. După amiaza e pe sfârșită, iar noi ne învârtim în cerc de câteva ceasuri, fără să fi descoperit nimic, în afara de un jandarm olandez care, pe cât ne spune, pornise în căutarea tadei noastre. Nefericitul a scăpat ca prin urechile acului. Cu uniforma lui neagră seamănă perfect cu ucigașii esesiști. Când l-am zărit, m-am zvrlit la pământ, așteptând să-mi fie la îndemână. Dacă ar fi avut de-a face cu un maniac al trăgaciului, ar fi putut fi împușcat de zeci de ori. Aflăm de la el că nemții au ocupat divărul cu tancuri, artilerie și infanterie SS. Repede la tabără, gil. Spre Diver, împușcăturile izolate alternează cu lungi rafale. În tabără nu mai găsim decât patru paznici îngrijorați, pe Gin și ceata noastră de prizonieri. Unde sunt ceilalți? Plecați la divăr, domnule locotenent, împreună cu locotenentul Pui Dupin. Cum? Da. Am auzit rafale din spre sat. Locotenentul Pui Dupin a spus că sunt canadien și a luat pe toată lumea să le iasă în întâmpinare. Chiar și sticul meu? Da. Tâmpiții. Nici nu au fost în stare să recunoască acel staccato atât de specific, totuși, al puștilor mitraliere nemțești. Și Pui Dupin. Ah, ce ce și eu cu omul ăsta? Corcitură între Robin Hood și un corsar vândut la rabat, cu fizicul lui de june prim trecut, se crede obligat să dea mereu reprezentații. El personal nu-i lipsi de curaj. Cât privește Glagoria, însă are goluri îngrijorătoare. Un ciclotimic derutant care trece în aceeași jumătate de oră de la o exaltare delirantă la prostrația cea mai morbidă. În perioada de optimism are un talent unic să se ducă un auditoriu tânăr, iar oamenii lui îl urmează încrezători, prea neștiutori ca să descearnă falia în argumentele lui specioase. Curajos și inconștient, Philippe Dupin se năpuște în fruntea lor și prea adesea după placul meu îi duce drept spre propăd fără teamă și mulțumit de sine. Gilles Anspaș mă apucă de braț unde te duci, om? Să văd dacă îi pot scoate din Rahat.